Eta maialen, zure amaiera, maitasuna da bion artean inoiz galduko ez dena. Zu izan za nire bizitzan agertu egin den onena, nire botxak dardareiten dit. Ba, e, bai esaten zure izena oso urrioan zaitezke, Izan maitatzen azkena, maitasuna da bion artean, inoiz galduko ez dena, maitasuna da nirean ogean, inoiz galduko